Rama del refao. El Oido de A Coruña. En eh, Nove de Barcelona, este nadoxinal, un podcast no que guardamos los capítulos en barrica de roble durante meses para quitarlle taninos, poñerlle po taninos, a ah, ver de que non tenían ira de viño. Algo desonfaise, no? <risa> ¿Algo de <sofa>? Empezamos. <risa> Pero roble po viño. Bueno, da igual. Como como xa dixemos eh, como xa le hemos falado entre nosotros antes de grabar, eh, hoxe queremos ser máis estrictos co, co tempo, eh, entonces primeiro o primeiro tema que traemos hoxe, eh, que anunciamos que nos sumamos a, a esa iniciativa de, de, de pod galego que é es, ese eh, agregador de podcast en, en galego que, bueno xa non recordo, como atopamos ou nos atoparon En, en internet foi a raíz de falar en en Twitter. Si sí, chamanos os encontradizos en Twitter e eh, eh, caeron caeron na trampa, creo. Un... Non me acordo moi ben, pero foi com comentar, comentar nos comentarios de, o sea, no, no, nun tweet de... do podcast da luces, eh, creo que ao final acabáronse nos encontrar. No, a miña dúda era si vamos a meternos no Pod Galego e na cuña que metamos do, de, vamos, do grupo. E eh, se vamos a poñer xa no próximo programa que colguemos, que non vai ser este, ou como vamos a Sí, a, a, a eu, eu diría que facemos, se credes, eh, en términos retroactivos, no, pero xa, bueno, polo... Anunciámoslo cando levamos xa cinco capítulos poñendo a cuña de Pod Galego, párceme perfecto e o noso estilo. O noso o ointe eh, de, de Ridinger terá que estar acostumbrado a estas, a estas historias espaciotemporales, a estas alturas da, do programa, a estas alturas do capítulo 17 C7, queres decir, eh, de C7, de C6, non temos claro ni nosotros, en realidad. Eso sabes é cando se edita, non cando se grava non é? Eh? Activamente. <risas> Así que, bueno, será que os pidei por moi de sorpresa, non? Así que, así, que, así que, nada. Bueno, eh, eh, supoño que podemos decir que en placer estar aí nun sitio máis da, da internet. Eh xa veremos eso nos nos trae eh, novos ointes ou ou non. Ehm é eh, unha das quitó que... Bueno, ou nos quitou algo, pode ser, pode ser. Eh, non sei, vexo no, claro o mecanismo, no pero Todo todo todo todo todo pode pasar. Y entonces para eh, quería eu vamos, eh propúñemos eh, aproveitar isto para eh, preguntarvos eh, que faláramos un cachiño aquí de que podcast de pod galego escoitávamos ou, esco ou escoitamos desde que vimos este desde que desde que conocemos esta Esta, bueno, esta iniciativa, ¿no? esta página web basicamente, esta plataforma ou este grupo de xente que que, que que se peleou para isto. Entón, eh, quería eso, quería a ver que falásemos un cacho de, de, de ses coitades algún ou se tedes algún aí na lista para entrar e eh, eh, que comentemos pues, se os coitamos os tres, pues, podemos eh, falar do, de algún dos do, de, de, bueno, de, de facer un pouco review deles aquí un pouco en directo. Eh, parecemos que alguén que empezar en eu é que a min isto provocame unha un duda moral un importante é que que eu escuito un, eh, con frecuencia non nel escuito todos os capítulos, pero escuito un con frecuencia e con frecuencia eh, me cabreou con eles porque non me acaba de, <ríe> de gustar moi ben como fan o seu programa. Entonces realmente non sei se merece a pena que os, que os cite e me polla baixar deles. Nesto que debería ser, pues, a nosa eh, hermanda efectivamente, o, o noso, sí. a, a nosa bandeira blanca para pa chegar e hermanarnos con eles, pues, empezar rajando deles, eh, no, non sei se será a mellor opción. Pensa que isto vai salir dentro dun de ano, entonces... Eh... Igual se nos botaron forno. <ríe> <ríe> Temos tempo, xa pode, pode, pode ser que nos hagamos amigos, nos hermanemos, e dentro dun de ano xa, xa xa confianza como para que as, as críticas señan ben levadas. Ou incluso, un pode, un pode ser optimista de todo e decir que os pequenos, que cable, os pequenos inconvenientes que lleveixo o podcast a, a estas alturas, pues igual que a un ano xa os tenen perfectamente superados. Pois pues tamén, tamén, tamén pode ser, efectivamente. Efectivamente, efectivamente. tampouco é, é que teñan uns, uns inconvenientes que poida eh, articular ou que poida explicar nada objetivamente, nin, nin dunha maneira nada coherente nin construída, verdad? Pero bueno... Eh, vosotros escuitades o Derby XXI Conocéndote Noé eh, direi que eu espero que esas críticas tampouco señan tan duras como para provar, provocar enemistade non sei se, se atino, despois verémolo, pero eu non, non confío en que as túas críticas señan, señan tan duras Non sou unha persoa particularmente particularmente polémica non? No no, no no facer antagonismo non, non no, creo que non é o teu non é o teu estilo. Entonces, creo, espero, espero que as críticas ven unha personalidade de conciliador. É sí. o sí. único podcast que escoito, a verdade é que cheguei a él porque o podcast <risas> en teoría da revista Luces, non acabo de entender moi ben a súa colaboración ou algo por o propósito, pero parece unha cousa bastante independente deles. Pero en todo caso, Bueno, son pollo que será un pouco como nos con Podcast tenen a súa o seu emblema en algún sitio, eh, pero non teñome claro cal é exactamente a relación entre entre a luces eh, o podcast Café del 21. Pero bueno, foi a maneira na que na que cheguei a eles. É un podcast de tertulia entre tres eh, periodistas de, de Santiago, anda bueno, de Santiago. Que decir, como a toda a xente de Santiago unha é de Burela, outro é de Do Grobe, a... paz non non creo donde, eh, pero, bueno, de todas partes de Galicia, pero unidos eh, fixeron un podcast en Santiago, eh, eh, que ten a particularidade de que escollen os entrevistados moi ben, quero dicir, moi ben, se si estás metido no Twitter galego eh, dunha maneira un pouco activa, As contas, as que acabas seguindo, as que acabas eh, pensando, oi, que, que dirán esta xente, digamos, que, que pensará esta xente, pues acaban as entrevistando a todos. Pero as entrevistas, joder, nunca me acaban gustando, me acaban 10. Eh, xaban <risas> seis ou sete capítulos que lle teño escuitados de decir pero non forces o, o tema ese do que queres falar na entrevista. É un pouco o, o, o, o gran problema que lle se encontró éis. Pero bueno, Eh, o gran problema que lles encontra é que a cada semana queren facer unha tertulia sobre un tema distinto e a vez que queren facer unha entrevista con alguén, entonces acaban forzando ou acábanlle introducindo a entrevista como parte da da tertulia sobre o tema do que querían falar eles, e non a non acabo de ver sempre a relación entre unha cousa entrevistar a, a Ortiga, a Xachito de, de Ortiga e, e outra é falar da verbena, e e o das festas populares eh, collera oh. o rapazese que ao final pues, irá presentarse como músico e tal e eh? facelle pues, falar de festas populares pues, non acaba de no... pareceme que os ponen unha posición un pouco rara aos entrevistados eh, xusto, claro. o ejemplo que escollín é o por de todos porque sí, eh... é o que xe que, que iba a decir, porque xusto <risas> eu, non, eu non escoito eh, Café Derbi se conozco a Ortiga Efectivamente, eh, eh, a, a ver ben é eh, exactamente a base a base musical dentro <mantra> do seu proxecto, non? Sí, claro, claro. Non sei se te outro exemplo de algún que escoitaras. Que... Eh, pues, es... Tamén entrevistaron a, a Nuno de Gran Amor e preguntaronle por Eurovisión e preguntaronle por, por un tweet de, como se chamaba aquel país? Paco Arnal o de Ciudad Futura que un, un como macho eh, que veo a decir nun tweet que ganou cando ganou Eurovisión un grupo de, de italianos que fan glam rock eh, que fan bandeira da súa libertad sexual e demais pues, eh, o paisano veo decir como que a era vestir o régimen ou o mainstream ou a, o capitalismo cunha bandeira multicolor e apoiar a, a xente que facía música en Eurovisión. En fin, foi un tweet completamente irrelevante a estas alturas tres meses despois de Eurovisión. Non, non pasaron tres meses. Un tweet completamente irrelevante a estas alturas un mes despois de Eurovisión é que, por algunha razón, pues, apetecíalle falar de iso, apetecíalle, basicamente, decir o que todo o mundo poderia pensar todo, o o que todo o mundo dixo do tweet ese, foi o que fixo viral, foi un montón de xente criticando o paisano por ter feitos de tweet. Eh, os entrevistadores, e os, os rapaces de de 2021 21, apeteceulles tamén raxar o paisano ese por ter feitos de tweet e utilizárono como introdución a entrevista a Grande Amor e ao final pois pues, de preguntando ao rapaz de Grande Amor, "E que opinas do tweet ese, o paisano?" Pues, nin ver o tweet, non sei se si ver a Eurovisión. Eh, non tilla gran cousa que co opinar son estes son exemplos máis non fíjate, eh... fíjate estou lendo estou lendo aquí entrei agora en directo en, en café derby e bexo os exemplos que di e beixo tamén outros e, claro o título parece como que está sempre moi ben sacado e se vira solo o título fíjate que non me parecería creo que a priori non me parecería tan mala idea pero sí que teño a sensación de que non é fácil eso que les consiguen, que intentan conseguir realmente, no de, de, con este exemplo que dixas ahora. ¿no? De, pues, pues, supoño, non sei se un pouco, estás mo contando desde fora, eu non coitei pero suena a, a un pouco que son víctimas do, de alguma maneira de unha cousa que aquí somos un pouco antítesis, eso, ¿no? de, sí. de, do, do de, da, da actualidade, do ter que vivir da actualidade, E outra cousa que igual non opinamos non, non falamos neste podcast outras veces, pero como de que hai que ter opinión pa todo, ¿no? Eh, se ven un invitado que non ten unha opinión sobre ese outro tema, pues quédache quédache un, un oco aí, ¿no? Esa é a sensación eh, eh, estou entendendo o que o que me contas, non Si, sí, basicamente básicamente é iso. Eh, eu creo que neste podcast só temos falado en en antena, eh, non desde logo falámoslo moitas veces fora de podcast de que un pouco a pretensión pues, é falar de cousas generales e conseñernos en absoluto a, a, a incluso escapar da, da actualidade porque, de uh -huh. feito, o problema maior que temos é que nos leva un ano a editar cada capítulo entón uh -huh. a actualidade de cando, de cando grabamos, completamente irrelevante para o momento no qual o, uh -huh. o, o, o editemos o acabemos de editar e o, o publiquemos eh, claro, é isto son máis profesionales ca nosotros. Non meže too muy alto... Pero no, son perfectamente profesionales. Eh, Dedicantse a eso... eso de, de, en fin, eh, preparan o podcast. Elevan eh, partes pre-grabadas ou partes pre escritas pre-guionizadas. É eh, dicir, a ese nivel están a anos luz de, de Sí, si, sí, outra, outra, outra, pretensión, outra, xo, xo, outro, xoga outra, xo, xo, outra, xo, xo. eh, outra liga, é outra liga. É outra liga, efectivamente, entonces como parte de xogar de outra liga, pois pues, teñes esas, esas en fin, problemas ou esas, esas deudas que, que adquiren por, por estar aí, ¿no? Claro. Uh -huh. bueno, en fin, sin máis, era, era por empezar uh -huh. <ríe> a rajar, En realidade, tampoco é que se lla crítica, cambiamos que É unha a crítica é que queren xogar a todo. Queren ter un programa de tertulia e queren meter nas entrevistas todas as semanas, pero queren facelo toda a vez. Que non fan o programa que, que a mí me gustaría que fixase. <ríe> eh... Tú solo querías entrevista. Eh... Y... Sí, y sí, non sei. Eu, bueno, ou, ou, ou non. Ou que, ou que as entrevistas fluixen todas máxicamente. A tertulia desbordase, chegas a entrevista a entrevista tuvesse Sí. Eh, non sei, non eh, sei O mío o programa está ben e Simplemente sabrosos mal Tambén a verdad que levan pues, Non sei exactamente, non sei se saberás tú Eloy, que te sapas que na Pero deben de levar sei, os vos 30 programas E pues, realmente levois escuitado 10, ou millos eh, 12, non sei eh, Non sei se si Se sí, pasa la... sempre igual no non podo, non estou contando pero desde 7 do deste 7 de outubro do ano pasado eh, levan polo que vexo así unha llada por encima eh, unha semanal así que si sí, levarán levarán levarán un uns uns ou, ou por aí non sei se pararían ou farei algún parón por aí non estou vendo así en directo pero a realidade estou vendo aquí o este eh, creo que pode ser non sei que tal verei pero no meu caso eh Creo que pode ser un podcast do típico que este suscrito, esco, escoite algún episodio de vez en cando, se coñezo a a a que eh, sei, pois pues vin aquí o de Ortiga, igual as tamén interesa escoitalo. Veo aquí a Sabela tamén. A entrevista do a entrevista do Ortiga está moi ben porque porque se lle se escapa completamente das mãos o paisano falando de que lle gusta moito comer en un sitio en Tordecillas, eh, eh fai unha reivindicación eh, que creo que Meu por lo menos meu primo a Merceu e tu si estás un pouco de criterio tamén deberías compartir que é que o, o que lle chaman raxo o que lle chaman zorza fora de, fora de lugo é raxo con pimentón e fai unha reivindicación e non é zorza efectivamente isto non o podemos explicar nosotros melhor do que explica Chicho D'Ortiga no, no podcast de, de Café de Berbibindón así que se queredes Se alguén me está escuitando, recomendolle escuitar entre entrevista de Artiga, un pouco tamén por compensar a rajada gratuita que acabo de meter. Fai un cacho. Eh, non sei se... Si... Javier, tu escuitaste algunha vez eh, o podcast este? Non, uh, non. No. A verdade é que o único... Non, non eu se escutei nada. Nin... O sea, de pod galego, realmente non... Non teño, non xescoitei nada a Nada máis que O das Gómas Pleinas Pero nin xes entrei na web De Podgalego, nin nada Estou me metendo nun club Digamos do que, do, Como o puro estilo Do de Grouch Marx, que si me merece ese club Non me interesa <risas> E se si, si me interesa, é que non me merece Bueno, en fin No, pero bueno, eu eu estou vendo aquí, estou vendo algunhas que claramente teño ganas de teño ganas de escoitar a, a, a ver que tal, eh? Incluso hai unha persoa, inclu, incluso creo que hasta coozo personalmente a unha entrevistada aquí. Así que eh tamén outros outra, dixeras ti, dixeras ti, no, eh? Eh, outra xente que é famosa, digamos, na na rede en, eh, en galego, no? Pues Estevez estou vendo ahora que tamén está moi de moda. e bueno, E, e, e outros que seguramente tamén están de, no, de moda e ni siquiera eu coñozo. Miguel de Lira, por exemplo, non, non vamos, eh, Joder, é famoso, pre, famoso pré-internet realmente. é un centreino no, no, se si queredes no Galitwitter, pero realmente ten moita máis eh, amplitude, moito máis, un, un rango moito máis amplio que a, que a simplemente ser medianamente famoso no Galitwitter pero está desde Isabela Cardangas de Novedades Carmiña, está eh, Manuel Rivas eh, eh como se eh, Manuel Pereiro, os, os directores das luces, o sea un, un montón de, bueno, pues eso, en fin, un quen é quen da, da cultura galega, milenial, el menos el barroquista que escribe en internet eu, sem, eu sempre lle vin en es, cre, creo que sempre lle vin escribir en español ou o mellore que eu vin no programa este da, da, da tele todo xa cojurado pero creo que en general suele falar en galego non no sei se eh, eh, unha vez mas o club cali twitter conta eh, en no, creo que eu creo que tamén tuitee en en galego actualmente en... non sabía uh. que era que era galego parece que profesor da Universidade de Santiago e uh -huh. traballa na, na Cidade da cultura non sabía hasta que hasta queescuite a entrevista ah, nesta no sí, en entrevista vale vale sí. no. eu tampouco eu eh, pero... eu xa sabía creo que eh, no se tiña o asociado que era na Coruña pero que era da Coruña ou que non si se afincado o, bueno, no, vamos non no, no sei eh, pero xa o tiña como, como galego debeuno contar no de, algún momento no programa... Eh, neste programa de Juan Gómez Jurado que non me acuerdo como se chamaba eh, ahora mismo o nombre que é eh, sí, el condensador de fluxo Eu conocino sí. Eu conocino eh, bueno, a raíz de eso pues, eh, seguino teño, teño visto algunha cousa que, que, que fixo por aí pero si sí, realmente te teñen, o sea te un bon cartel de entrevistados eh? hai que, que decílo ¿no? eh, non, non sei digamos se xa te os contactos de antes pero bon traballo por café de Derby polo menos. Sobre o papel, eu eh, xa, xa, xa escotarei, no, eh? xa te direi a ver se comparto ese... A mi, frustración ese, personal. A tua, a tua claro, frustración no? personal, no? Pero, bueno, unha vez máis, vou a concluir, no é? Eh, que eh, non me pareceron tan duras as críticas como para que nos voten de, nin deste, nin de ningún club. Eh, espero que nadie se cabree, espero que... Non, non. Para empezar, espero que alguien nos escuite, en o caso de que nos escuite, pues que non lle pareza máis. Non, non, está claro, eh? Obvio... O peor que pode pasar é que te... Bueno, peor que non vai pasar é que te chamen para entrevistarte solo para... <ríe> Sería unha baixada de nivel importante para <ríe> parte da entrevistada. Un... <ríe> <correct. ríe> un especial de verano que non teñan os, os eh, reporteros, sea, os presentadores... Empezar, de, empezar de... en el país e acabar entrevistando a Vinx é unha baixada de nivel bastante importante. <ríe> bueno, tú non hai xaixetes que non escoitas ningún máis do, do catálogo, non? Eu escuito, eh, escutei algunha vez o de... Bueno, algunha vez creo que leva tres programas. Eh, escutei, probablemente, un 80% dos seus programas. É dicir. Do de Ola de... o son Mario, do youtuber galego que agora te, te, te, te empezou a fazer un podcast, xa vos digo, creo que leva tres programas, e puxen algunha vez mentre estaba trabalhando. Eh... Pero, bueno, sin máis. Non me, non me resultou frustrante nada. Non, te, non hai nada non que nada que comentar es en, es en... Nada de polémica ah, Ai, dios mío, se, se chama eh... Ah, sí, ese, ese, ese vino por aí Leva poucos programas, verdad? Porque, eh, de, pero... Leva poucos programas Fixo un programa que foi o primeiro Con co bueno, rapaz este Que sacara unha canción Ah, bueno, enteraste desbordo da, da polémica da canción do verano Da, da televisión de Galicia? No No, vale, no, eh, sabía que había canción de Vera. Vale, entonces esto es completamente relevante para dentro dun de ano cando cando editemos, probablemente se haya que cortar e ademais estamos estamos quitando tempo do son meu primos sei que é maravilloso, pero vou, vou contar igual. Conta, conta. Todo isto porque o, o podcast, o primeiro capítulo do podcast de de Somari foi con eh Miguel Silva, creo que se chama, non no sei como se, anteriormente conocido como eh o aquele Tinha un canal de YouTube hai un par de anos, pero desde entonces, pois pues, parece que o borrou. Eh, creo que aprobou as solicitudes de profesor e dixo, "Bueno, mira, creo non quero problemas con os pais dos alumnos." Este é miha suposición, non teño idea, Estou falando por, por falar, pero bueno. El caso co rapaz este, pois pues, facía vídeos de eh, cultura pop en gallego, eh eu, empecé, os primeiros vídeos que lle o, o rapaz ou a kede, non primeros vídeos que lle vin foi falando da importancia da, da digamos, da normalización do uso do gallego eh, en, en televisión española que foi, eh, ou sea, por a participación de Sabela na, en O.T. Eh, fixo naquel momento, naquel bravo, que fora uns cuantos vídeos que máis ou menos fun seguindo e despois fixo eh, era unha canción que, que foi nombrada Canción do Brao pola Televisión de Galicia, nuna especie de concurso que fan que non acabo de saber moi ben como funciona. Eh... No, sería no luar, imaxino. Ah, ah. si, sí, eh, algo de teria que ver co luar, creo que participou no luar e despois a outra particularidade que tiña era que a Televisión de Galicia fíxolle un un videoclip, entonces o, o rapaz cantaba unha canción como de reggaetón pachangueiro eh completamente de coña que se chamaba que a fin do mundo nos pillara volando, entonces alguén de Televisión de Galicia dixo Fin do Mundo Finisterre, entonces mandaron con rap aquel a bailar nas no nubes das pedras, unha cántida do Finisterre, eh como como clipollas bailando pa, diante do drog, que por lo dos non se mataría de milagro, pero bueno, aí, aí quedou eso, e despois agos digo que borrou, borrou todo o que fixera el pola súa conta en YouTube Eh, e agora se o buscades pois pues, creo que o único que aparece pues, é o, o videoclip seu e eh, iso bailando sinistro. que además tamén será a miña cuñada un fan non fac eh, eh, pero bueno total, que? non me enterara de nada disso non me extraña, pero ao non, ao non salir a tua cuñada bailando no videoclip, pois pues, menos incentivo <risas> que a mi pois pues, total, que o ao concurso este que cholas que ganou o rapaz este fai dous anos, pois, pues, deveron o, no, volver, o no volver a convocar este ano, e fixeron unha canción de Brau, ou sea, nombraron ontes, creo que foi a canción do Brau 2021, e, valga, medio digo, o sea, unha cousa, decían, decían por Twitter que era, eh, que teña Gadis Vibes, que era Gadis Spirit, pero o cubo decir, xe, non hai unha lista de orballo, axou xeralou viña e tal, pero por que non lle cadarron os... ah, eso eso que vin aí en twitter eso era a canción del, del verano a canción, del 2028, a, canción do, a canción do verano sí señor canción del verano se estaba en castellano mitad él, no, no, está, no, hombre, <risa> no, no, estaban gallitando, yo estaba en gallego, custoule co trato nas palabras en gallego Estuvo buscando diccionario xeraiz, entera, eh, <risa> en diccionario xerais galegos, pasou unha tarde inteira, e só lixo si só lixo si tres palabras en gallego desculpor, eh, bueno, resto non, a ver que non lle prestei atención, pero, pero ese é orballo. Vin ese un extracto, eso, que solo... Devin de ver, de segundo, solo, ¿no? que salían esas, esas palabras solo fora de contexto, inconexas, pero, pero... Tú vos buscando a bolsa do Eroski. tedes a bolsa esta de Herosky, coas palabras favoritas do gallego. Que as míticas palabras de... de mis palabras favoritas do gallego son alumínio e axouxe. Sí, sí, sí, a teño. Ah, pues, sí. pues le usaba a bolsa de Eroski e dixe, a ver, como fademos que rimen todas estas? Eh? Eh. Eh. Folle salindo algo. Esto es una rajada, esto sí que es una rajada gratuita, la tuita. A esta no me puso nada. Todo lo que tenga que ver con las palabras más bonitas no del gallego, pese a ella sana y bequita encerrada, no tiene nada en contra de ella. Pero, pero sí, un poco mis palabras bonitas del gallego son orballo y polvoreta non podo estar máis ah, en contra, o sea, todo o meu apoio para ra... todo o meu apoio para rajar de todo o que eu lá as, as, as, as miñas palabras favoritas del galego, porque ao contrario, é é o total de... a normalizar. É que é son problema que Ves, volvamos a rajar de, de, das outras da... <risas> das o sea, das de 2020. É que son problema que lle encontradeiro 2020. a opinión dos paisanos e tes claro todo acuerdo, pero, é que era o que decía como se chamaba Tom Lehrer que decía que hai que ter unha unha O sea, hay que ser particularmente eh, valiente ¿no? para levantarse en un café y decir las cosas que todo mundo exactamente las cosas que todo el mundo opina pero hay que hay que como que tener claro que a tu opinión importa o algo por el estilo es decir, claro que si yo dices a que, a que ficha canción esa pues también dirá ¿verdad? esto un poco estas narices que siempre utilizan las nuevas palabras pero supoño que cuando te a escribir pues oye, vas haciendo que buenamente te sale si no sale mejor pues por pues, pues, favor peor. A final é. Eh... Bueno. Bueno. Son buenísimos bueno. recolllendo cable, verdad que si. Sí? <ríe> igual, igual por bueno, eso, igual por eso canto... por esa capacidad de recoller cable, non é por eso que penso que todas as críticas non son, non son non son tan duras, non no sei. Sé. Eh, sé así é eh, que funciona a recollida. No. Sí, vou De todas formas, no é eu eu cando dixen que a canción que estaba en castellano É porque vale, si sí, as palabras son en galego, pero eso eso non é galego. Eso pensaron en castellano, me traducirono, no? e meteron esas esas palabras forzadamente, o que sei. E que por pero... de todo que se si te posas escritas as cancións, en realidad non é que xeña unha lista de, de mis cancións favoritas, mis palabras favoritas del galego. é unha canción de mis tópicos favoritos de Galicia, o sea, non lle faltan sí, sí, sí, sí. Non dice California. É un anuncio de Cádiz. Sí, anuncio de Gális. Non dice California, pero porque a mí ao mellor non sei que ocorreu. Que dices? tamén so, non lo nunca, pero va, bueno, é, é o mesmo espírito, eh? God é Godspeed completas. Eh bueno, que si, sí, que que scoitei Idris Mi. <laughs> eh, no é tu, eh, tu xa dixeches que eh, solo só os coitaches un, ¿no? Eu si, só os un e a da o dalgo more planner, porque bueno, no, us, eh, busquei no non busquei, simplemente esa sigual bastante en Twitter ou o algoritmo pon más sempre diante ás eh, rapazas que o fan eh, eh, si a cabenas escoitando é eh, un podcast bueno, pois de non son digamos eh, periodistas profesionales como Café Derby 21 pero francamente tampoco xa ganan a nosa liga, están un paso por arriba digamos que Serían, si os do Café Derby son a, os da Champions, pues, Espe... serían o, o Rayo Vallecano e Nosotros estaríamos ao estamos... nivel do Depo Ou a Londres menos, ¿no? Ester... Sí. no, no, no, nosotros estamos no campo de barro <risas> Cando non no nos toca er Martínez No de... Cascabeiro, no... Echamos sí. o campo de Foz De Foz ou Martínez O Martínez de... Otelo, joder pues O no Martínez Otelo Eu este, eu este tamén os coito o rama a raíz de eu creo que mo eh, vamos, lo, rama, divino, no? divino, divino de vino Eu creo que si lo, sí, no lo recomendarchesti sí. eu non nos conocía do Twitter ni nada de eso eh e nin, nin me saíran no, no, no, no algoritmo eh, teño que dicir en parte porque coa a aplicación de Twitter non me, eh, no me salen esas cousas Eh, esos... tú non tú escapas aos algoritmos, va. Se pode, po, si, sí. entonces esos modernetes <risa> non me aparecen. Na <risa> no, Wikipedia ten lixo salido. Entonces con cont... topics da Wikipedia aí ten lixo Eso é. <risa> eh, pero tamén tamén as tevo eh, eh, escoitado casi casi todo. Eh, eh, sí que é verdad que, home, eh, claramente preparan os temas. Poden che gustar máis ou menos, pero, sí, sí, pero sí, elas sí. preparan preparan os, os temas, no. Eh, eh sí, sí eh e eh, leván además os títulos os títulos son de, de, de, de pues, un tema, pois pues, non sei, o último o último que escoitei foi o, o da roupa interior. Eh, sí. ese pois, pues, pois pues, bueno, ainda que igual é o tema que menos tían que preparar porque eh, igual non é un bo exemplo, fago como non é. Pero, pues, pues, <risa> o, como, como eu pues, pues, non sei por exemplo estou aquí buscando meterse en directo na página web se me salen aquí pasa que están eh, a verdade que pod galego non está en orden, non sei en que orden cale cal, cal o orden que siguen. Pero estou vendo aquí pois pues, pues, eh, os cuidados, as mulleres e poder, migracións, adiccións, pois pues, si sí que levan pues, más ou menos os temas eh, preparados e acotado. Eh, e eh, además a min o que me gusta é que aí eh para levarla contraria a Noé. Bueno, levarla contraria no, é que o fan millor. Eh, estas rapazas sempre invitan a outra a outra persona do do Galitwitter que teña relación co tema que van a falar esa semana. Entonces, digamos que en vez de dar a súa opinión eh, de pontificar as catro rapazas que fan o programa, pois fan non, fan pontifican cinco, catro mais a invitada. E eh, eh, nada, nese sentido non é unha entrevista O uso, sí que é unha, é unha Especie de tertulia Pero usan ben o comodín da, Dos pero... invitados E eh, eh, da, da xente, digamos Iso sí, o que pasa é que Non o no, no anuncian Como en Café Derbe nin Claro, é outro nivel tamén de entrevistados mm. Pero, digamos, esta semana Vantar, eh, pois A Nebarros ou a O a Izaguirre, M.V. Izaguirre, etc. Que son entrevistados perfectamente eh, factibles que, que estén tamén no, no D21, en realidad. O sea, ambas dos, ambos todos eu, eu as, as entrevistas que trouxeron creo que me deu a, eu, o, me, o mellor escoitei pues, non sei deza 18 capítulos que teñen Eu o mellor escoitei os, os, os, dos, os 12 primeiros ou así non? non sei se me saltei algún Tenho que dicir que non conocía a xente que levaban pero si sí que é verdad que a personaa que traen pues realmente é unha tertulia que é coma pues, bueno, a quinta persona é como unha máis realmente no e teñen sí, falando, sí, sí, sí. do tema cada unha opina e as mesmas... Pues, dalgunha maneira no que queren dicir eh, pues, pues, estamos aí hai miles e miles de podcast e outros formatos onde están os homes opinando de cousas que poden saber máis ou menos pois pues aquí vimos unhas más mulleres pues, a facer o mismo pues, eh, por exemplo como este mismo como este mismo exactamente como este mismo coa diferencia de que pues, eh, pues, bueno, pues, eh, digamos son mul mulleres dai o nombre ¿no? que veñen a opinar sí. eh, eh, e fa moi ben, Eu a verdade Non, o, o sea, pode me gustar más ou menos pode coincidir más ou menos na opinión de, de, de cada unha delas eh, ou, ou pode me gustar más os argumentos que teñen para unha ocasión ou outra pero en general pues, eh, saben o que van eu, sabes, eu creo que un pode saber claramente o que, o que ven a escoitar aquí neste programa e nada, está ben eh, eu a verdad que teño os escoitados eh, xa vos digo, non opino non opinó eh, ni lógicamente, no, no o mismo caelas en moitas cousas, eh, pero, pero bueno, a verdad que sou a escoitar con con con interés, eh, entretenidos e bueno, está, non sei, sé, están ben, vamos, non eh a a raíz a recomendación de Rama, e eh, funos escoitando, funos escoitando tamén. Non a verdade que non teño así críticas moi duras eh, xa vos digo é, ver, é verdad que unha delas é ilusista é, é, é a verdad que pues, pues, claramente pues, pues, a realidad é que aprendo palabras porque eu non o sea moitas veces pues, simplemente son palabras que eu non moi na miña vida e aprendo así en directo eh, non vou decir que me moleste pero non Porque non me molesta pero pero son palabras que eh, eh, pues, vamos eh, des, totalmente desconocidas sí. para ti Non sei se pa ti, Rama, pero bueno, se pasou o mismo Pero, o digamos, tú, tú polo contexto A palabra... non, digamos, porque non te quedas Sin información, no, no, no, digamos, claro, que a no. palabra... Vale. Claro que non, claro vale, que non vale. Aparte, solo é unha delas eh, que, que sí. Outro día falaban, por exemplo no, no que escollei, te lleu No capítulo da roupa anterior, que titularon Bragas, unha delas di de Cuecas sí. Que, pues, pues bueno pues, eh, Como xa comentamos algunha vez O meu nivel de portugués eh, non, non, non é, é moi elevado, é eh, Era unha palabra que, entendo que en portugués se di igual, se di cuecas, e eu nunca nunca, nunca tuvera que dicir e nunca me contaron nas aulas de portugués. Non un ambiente profesional de claro, portugués claro. non che vai salir moi habitualmente. Exacto. exacto. nas no, no, sí. clases de portugués que me deron unha empresa para ir a vender software a, a Portugal, pues, lógicamente cueca non era unha palabra eh, que aí no tope da no Cue lista. Cueca. De coa que eh, é portugués eh, europeo. En portugués brasileño non se, di, non se di igual. Mira, que pensei eu que, que a experiencia do meu primo en Brasil non lleva a dar moita opción de saber como se decía Braga en portugués, pero pensei que, pense que sí. sí e bueno. hasta aquí podo leer. De esta, esta mesma persona que fala en un además que, eh, eh, unha vez más tampoco conozo pero sí que sempre quere traer referencias... Eh, brasileiras sí. ou sí, un barre unso moi pa casa Barr sí. moiitísimo pa a casa as as, cousas sí. as cuales o, o resultado ás veces é que queda forzado e outras veces é que me trae cousas que de outra maneira non non, non, non, non non estaría exposto porque pues, bueno, a realidad é que non teño moitas eh, non teño moitas pues, eso referencias de, de, de Portugal e de, e de Brasil non teño Pues bueno, más, o, o, o, o meu mellor contacto de Portugal son as historias que nos trae Rama, que pasou un tempo alí en Portugal Brasil, e o un compañeiro de traballo que é portugués, pero pues, pues, bueno, pues logico, como polo mesmo motivo, pues non o, as veces non falamos de non falamos de moitas cousas moi profundas do, do da da da sociedade da sociedade lusa, A parte, Aparte creo que Portugal é no... A mí tamén sensación de que non temos niña de Portugal en general, que decís. Eh, sí, sí, Como, sí, como, como sociedade, a... que Galicia non ten niña idea de portuguesa. Eu tamén Eu no tamén Non ten muita de Portugal. A mí a sensación de que é bastante desconocido. non? Eu tamén o penso. Sí, estamos mmm, quitando eso a, a sociedade, a parte minoritaria, que non ánimo de ofender a nadie, minoritaria que é reintegracionista e que fai ese esforzo por e, e embeberse na cultura portuguesa que os hai, pero mayoritariamente damos vivindo totalmente de espalda aos sí, sí, sí, sí. sí, Non só Galicia, e viceversa, España vice... eh, Si, sí, é viceversa, porque en Portugal tampouco teñen moito moita idea de que de que aquí arriba falemos algo parecido ao deles, nin de Quiero decir, non en Portugal teñen un idea en general de, de Galicia, do galego e de eso, de que aquí nesta rec en esta esquina do, do noroeste que, que falamos algo parecido a eles sé que nos entendemos bastante bien. Tiña sensación de que en Portugal que sí que de que en Portugal, de Galicia, así más ou menos por lo menos eh, Ama, eh, De, de Oporto para Riba sí para obviamente, arriba. pero pero na, que van, o bueno, Algarve non sei, que nunca tuven, pero no resto eh, venos como español <coughs> totalmente. A ver, bueno, ver como nos van ver, É complicado. He complicado, <risa> non se cuñado, eh? Joder, sei quen, estamos aí intentante, esforzándonos en algar eu, eh? meu eh, no primo estuvo pues, allí canto de allí? Seis meses fai 10 anos. Vivín 6 meses, fai, si, sí, nun... igual, xa 10 anos. Eh? E aquí estamos operando y... sobre siatroa portuguesa con ADN no coraz espan. <risa> incluindo Galicia, incluindo, No sei se si Dalgarbe porque rug tuve <risa> eh, eh, de visita digamos, non vou todos os anos porque me faltou 2020 mm. pero o resto fun todos mm. si sí, eu, tam, eu tamén teño estado teño estado por ali e eh, eh... E, bueno, a veces falo con... O sea, teño falado con clientes E as veces falas con clientes E, lógicamente, pues, non estás todo o rato falando de traballo ¿no? ahora, Igual ahora xa non vamos por ali Pero, bueno, teño ido dar algún curso Alguna cousa desas E pasas o día ali E, ao al final, pues, tratas coa xente tamén ¿no? e, Lógicamente... Cando vas dar cursos ali eh, Dalos en inglés, en castelán En gallego, en Portugal, guión eu, portugués Eu as últimas veces que estuve por ali E, e, e por, digamos, por videoconferencia eu tiro do meu portugués imperfecto e, e non me poñen problemas e, pásame menos hora porque temos un compañeiro que é portugués entonces básicamente, o André o André é que en fai o traballo duro pero mm. pero en general non tiveron problema e, e, e, Tiña a sensación de verdad de de, de, que, de que en Portugal pois teñen lle un poco ou, ou non viven tanto a espaldas de España en xeral como... Eh, como en España vivimos a, a, a espaldas de a costas de de, de, de, de, Portugal. de Portugal. Eh e eh, bueno, en eh, eh, o caso de era... o caso de Galicia é todavía un pouco dixeras tía, como que nos entendemos mellor, ainda é máis é máis sorprendente, ¿no? Pues mira, a referencia que tiñan eh meus de traballo sobre España era ir a Badajoz a comprar caramelos. Que que ven sendo que os gallegos vamos a, a comprar toallas, a, a fortaleza. Comprar caramelos, joder. Comprar caramelos, sí, sí. O descaramelos en, en Badajoz, eh, o que os lisboetas entenden por, por España. ou entendían aí da zanos. Digamos, o mundo abriose un pouquinho máis, pero... Bueno, en calquer caso, isto, igual que antes Noé, empezou como unha crítica, pero eu tamén vou recoller cable un pouco e dentro de que ás veces me parecen forzadas o mellor fai falta que se force un pouco porque po a realidadá é que igual non ten tanto sentido que vivamos de costas aí eso no e non sei non sei que cousas vamos sacar un tema ou eso toca un tema que me pretecería sacarvos algunha vez pero igual agora mesmo unha momento últimamente to ven hospitalitando música en gallego bueno, xa falamos de Ortiga de Grande Amor, estou escoitando Ortiga de Grande Amor e tampouco moito máis. Pero e bueno, eh, unha cousa que me esca sempre é que eh moita xente lles pregunta por que fan cancios en gallego fan música en gallego E eles ao final sempre acaban eh tendo á contestación de, bueno, que eu falo a miña vida en gallego eu son de Burela ou de Frixoeiro ou de tal. Y al final toda la vida, haciendo la vida en gallego, pues es un idioma no que debería facer a mi, o sea, lo no que me resulta más natural, etcétera, hacer las calcios. Y al final siempre acabas, eh, ¿no? Escondiendo, eh, a ver, no sé, escondiendo a intención política, igual realmente no tengo ninguna intención política, pero dame un poco sensación de que si fas música en gallego, en una fase en castellano, algo de... No digo de intención política partidista o tal, pero algo de... ¿no? Reivindicativo, eh, ¿qué quieres decir? Sí, es eh, que no quieres decir reivindicativo ni quieres decir pero, activismo, pero están haciendo la red. Pero, claro, a ver, nosotros estamos facendo un podcast en gallego. Efectivamente, eh, porque... Yo no tengo ningún tipo de activismo detrás, ¿eh? Eu falo en gallego sí. no traballo habitualmente, falo en gallego porque, bueno, na empresa a maioría sí si que son de Lugo ou da Coruña, <risas> non hai moi pouca xente de fora e falamos en gallego. Eh, como, por exemplo, na obra na que estou agora, entre entre vascos falan en vasco, pareceme o coso máis normal do mundo. Mm. A que o, o vasco a min me sone a algo que é totalmente incomprensible e les teña que peru, preguntar de vez en cuando e traducidme, e les en cambio o gallego entender. casi sempre eh? cando falamos entre nós, poñen a orella e entérense de todo Tu cando, Noé, eu o que penso eh, Tu agora estabas dicindo isto e podría entender que quixeras decir que pues, tú cando tomas esta decisión se unha ocupación que, que da que depende o teu sustento eu entendo que tu fagas un cálculo Eh, económico de al maneira e eh, penses de verdade Dice, se fago en galego eh, penso que vou sacar ter más ou 20 más ou 20 ou, ou vou vender máis discos ou me van má escollitar en Spotify eu entendo perfectamente que cando se a música e o seu sustento eh, entendo que fagan que, que se cálculo máis que má que o cálculo político e reivindicativo seña un cálculo económico xicamente nosotros aquí como como non hai ese cálculo pois, pois no, ni, ni no fixemos non Eu non creo que a xente, estes dous chavales que falades, a Ortiga e Grande amor eu dudo moito que fixaran ningún tipo de cálculo eh, económico para decir por onde querían orientar a súa carreira musical. Eu creo que fan música para pasálo ben, e eh, colgan, eh, teñen éxito ou non teñen éxito. Pero fan en gallego, porque fan a súa vida en gallego, igual que pois un chaval eh, mallorquín, eh, youtuber, pois falaba en mallorquín, facía de gracia a xente, tamén tuvo éxito. E igual que, pues eso, eh, gente no, normalmente, pues tú eh, no te, digamos, no, no creo que, bueno, sí, ahora que teñen más repercusión, pues aspirarán a, a digamos, dedicarse a esto profesionalmente e irán, pero a que están acaban de empezar, tanto un como otros ejemplos que pusiste. No, Entonces... me, no me puedo creer, eh, Rama, que, que sí que me puedo creer que tú... A, a, a música en peces medio de broma, pero eh, entonces pues fala no, no, no, no, que, no idioma no que faz a tua vida, ¿no? Perfectamente, ¿no? Eh, eh, eso sí lo entendo, pero que nunca se chepe pase por la cabeza de decir eh quizás es un momento de cambiar en nuga dirección ou noutra, porque pues podes facer qué decir, creo que pode ter todo sentido o sentido do mundo, ¿no? Pero costame creer que en ningún momento pensasen en eh, bou vou mudar ou, ou, ou vou facer unha canción puntual nun, nun idioma ou bueno. un outro, e que, e que pensasen na e dito, isto vai ter máis repercusión ou menos repercusión. Cando é sustento non me podo creer que en algún momento non pensase. Hmm. Sí, eu me entendo que Efectivamente. É que eu entendo que tenen que eu tenen que pensar que é razonable que penso. É que se si están tomando a decisión de facer cancios en galego, en este caso máis grande amor cortiga que creo que faz máis cancios en castellano, a verdade, é que hai un... É que, é que non sei como chamar. Non sei, non quero decir un afán reivindicativo, non afán... pero Sí, un, unha resistencia un, que un querer facer a tua vida en galego sabendo que Económicamente, xe pues, sería má centable non facelo o millor eh, de... Tampouco ten por que ser así de que, de, que, de que por ir a un idioma que fale menos xente eh, eh, penses que te vai ir peor eu, Non sei se fostes consciente Ainda falaba eu con co a milla parella estos días por outro tema que non ten nada que ver no? pero eh, nos, eh, nos anos 2000 había moitos artistas españóis así, desto de que se chamaba o que se fai chamar o así, hindi cantaban en inglés. Empezaron sí. as súas carreiras en inglés e nos 2010 moitos desos cambiaron ao eh, castelán. Cambiaron o castelán. Eu teño a sensación, non sei cal sería a, a, a conta que votaron, pero igual no momento que cambiaron no, no, non penso que tuviera que ser reivindicativo nin que por pasar do inglés un idioma claramente máis mayoritario ao español... Bueno, claramente más mayoritario, pues, igual, eh, igual é debatible porque non sei o que sacan en Latinoamérica, ¿no? Pero eh, digamos é. que cambiaron que non creo que non, non creo é que es que eu creo que, que, eu creo que te... estás dicendo todo. Creo que o, o público de un grupo indie español está mayoritariamente en España e si queres no mercado latino, é eh, que andar facendo as cancións en inglés para intentar venderlas ao mercado británico cos pues que en fin, non sería un cálculo... que non digo que fora o que facían Dobber ou Sexy mm. shady, non son momentos. Dá máis desa gente que facían as canxões en inglés porque as ferentes que tiñan eran canxões mm. de grupos que cantaban en inglés e que era o que facían. Non, tampouco sei. Non son. Pero dudo moito que a súa intención fuera a decir voume vou facer un número un en en Inglaterra saliendo top of the pops e entón teño que facer un que cantar en inglés perrallei. Eh... A diferencia con cantar en catalán, cantar en vasco ou cantar en, en gallego, joder, é que ao final o público objetivo é o mismo que si... No, non, non é o mismo. Claro que o, é, tú cre... no O público, vas te ceñir ao zo... público falante do teu idioma, máis local, eh, pero... Recordemos o algoritmo, non ma... eh? ter... eu, eu creo que, eh, te... o sea, vas ter má repercusión digamos, Grande amor, por ejemplo o sea, Eu creo que Grande amor quere salir en Radio 3 ou está contento cando sale en Radio 3 eh, Ortiga está contento cando sale en Radio 3 e canta ato en Madrid te lo leando a Novedades Carminha eh, e ao final eso sería xa yes máis fácil se atuasen en, en, ou se fixasen canciones en castellano e en lugar de iso están as facendo en gallego e están dicindo oi No caso de Grande Amore, que teño escutado unha entrevista, está dicindo, olle ou as cancións salem mellor en gallego, porque as sinto máis, o que seña, se que escribindo en castellán, tería que andar non traducindo, pero pensando que como expresarme en gallego salem máis máis automático. entonces estou mefiando de que as cancións que vou escribir en gallego serán suficientemente boas ou serán mellores que as que escribiría en castellán, en castelán, e que entón... Pues, me valerá para ter éxito en, a nivel nacional, ainda que seña cantado en gallego, pero claro, realmente grupos que tuveran éxito a nivel nacional cantando nunha lengua eh, nunha das, das outras lenguas cooficiales, joder, tampouco é tantos, eh? Non, eh, eh, non, no. era... pero non eh, igual é que o mundo de Oxe, pois pues, é distinto que de fai Zanos, eh, eh, eh, ainda que todo... Eu teño, por exemplo a Serrat Eh, triunfó cantando en catalán, después pasó el seo castellano. Eh, de Galicia, Andrés Lobarros quitaba en toda España. En castellano. Eh, bueno, pero empezó en gallego también. Eh... Eh, eh, non sé sei, eh, de grande amor, a verdade que me sorprende que digas que empezou en, que, que sonou en Radio 3 e tal, pensaba que era un chaval que colgaba a súa música eh, eh, en Bad Camp e listo. Non, non, eh, ten sonado, ten sonado en... xa, salido, xa salieron en Radio 3, creo que con o Ayatola e xa tuveron certas repercusións desde logo o disco Novo Seu ten salido unha vez. Non bueno, no, xe que son en todos os días, pero ten salido. Pensaba que estaba a un nivel más amateur, la verdad. No, ojo, no, profesional, representante profesional, sacadiscos, tal, lo que sé. Sí. No, a seguirá siendo camarero o que seña, sí, lo no, pobre. Pero se estará empezando a ato vivir, no creo que seña tan amateur como como pensas. Sí, sí, no, no, por eso estás recollo cable porque... Máis, Creo que xa claro. te gusta todo para pa o capítulo. Hoxe ¿no? eh, eh, mencionastes exemplos de, de fai moito tempo en xeral, eh, eh eh nos non lle facemos moito caso, pero vosotros pensades que as recomendacións de hoxe en día igual bueno, eu son o primeiro que, que que fuxo deso, de ¿no? Pero pensade que igual oxe os art, moitos artistas, pois pues, teñen que estar pensando en que fai o algoritmo e o mellor algún voto a conta e pensa que eh, é mellor, pues, o mellor ter menos oyentes pero que teñan máis reproduccións ese tipo de cousas, ainda que non vayan petar hasta o último pueblo eh, de España e vayan á Verbena de murcia pues o mellor o cálculo económico é que é mellor cantar en, ga en galego e petalo máis en Galicia que petalo menos pero en toda España eu... Por exemplo, eh, vosotros conocedes a, a bala Eu, sí, eu, bueno, eu, eu conozooas de, de Belas na Resistencia sí, Pois Bala eh, é un grupo eso, Pois saliu na Resistencia É eh, de rock eh, tipo Stoner eh, Cantan maioritariamente en castelano se teñen algún tema en inglés Pero gravaron no seu disco De debut, creo eh, Unha canción en gallego Eh, non sei onde exactamente pero preguntaron nes unha entrevista eh, que por que gravaran en galego e dixeron que foran a imposición da discográfica que é unha casa alemana mira tú eh, como pod galego que nos impoñeu gravar en galego <risas> tamén é casa alemana extrañamente <risas> bueno, eu non sei se a miña reflexión non sei, sei se chamáis de reflexión Eh, pero en todo caso non sei sé si, si tan moi claro que nacei o lusismo con eso pero bueno non sei sé si non, pero a ver é un tema moi traído porque estamos esco... o sea eh, eu mismo en... estamos falando xe de pod galego que non, non deixan de ser podcast que se graban en galego e eh, se alguén os entrevistase serían suscetiblen que elles preguntasen oi por que o teu podcast en galego no? Te sería moi susceptible que toda esta xente se algún opeta que elles preguntasen eh, por que no? e eh, eh, bueno e eh... Por eso creo que este debate que trouxetes creo, creo, creo que ven moito a conto. Eu eh, eh, creo que non coincido totalmente coa tua percepción, non é? e, e, e vexo o, o punto de vista máis do tem, polo, tema, polo tema económico, pero... A mí, parece moi curioso, ¿no? es decir, a, a miña percepción era que normalmente contestan o fago a miña vida en gallego e estou, estou utilizando o gallego na, na cultura, pero dunha maneira completamente involuntario, así, eh, non son para nada agresivo nin, nin tal. Eh, a miña percepción era que sí que había unha certa reivindicación de facer a vida en gallego eh, ou de realizar estas actividades económicas que ao final o que son en gallego pese a que lle coste cartos e eh, que, por tanto, o que decían eles era unha justificación pero non era de todo certa, a túa percepción é que é unha justificación que non é de todo certa pero porque ao contrario lle salga máis a conta es que en Galia. Non, digo que lles o que non digo que lle salga máis a conta. Digo que non me podo creer que eh, cada un destes grupos de persoas, nalgún momento non se debatisen en utilizar un outro desde o prisma económico. E logo cada un tomaría a súa decisión, que é unha pre, é, unha, é unha decisión de de predecir o futuro no cual eu non me vou meter a predecir o futuro pero entendo que cada persona puido eh, chegar a súa decisión facendo unha predicción e que se puido, puido acertar ou non pero non me, a mi, me a mia, digamos a miña parte principal do argumento é que creome que non que non teñan un, un intento reivindicativo creome que algún sí e que outros non pero non me creo sí, non me creo que o, o, o, a decisión económica o pensamento económico eh, non o tuberan aí. Cada un deles, dos que viven deso. De Sin embargo, creome... No, do, do, dos, non... dos que viven deso, de ningún. Pero cantos hai facendo música que non viven da música. Sí, no, a gran maioria. Vala que mencionaches no, no episodio de... No, perdón, na entrevista a Resistencia mencionan que non se dedican exclusiva a música, que de feito quedou broncano... Eh, sorprendido, en plan de eu creo que no as... igual non as conocía e non sabía a percepción a, digamos a repercusión que tiñan e quedou, ah, que non vivides exclusivamente disto no, o sea, que, que me traduxeron para a entrevista, sí, <risas> pa entrevista. Sí, creo, quedou así totalmente <risas> <de la entrevista. risas> sí, sí, sí, total foi foi así total o... bueno, o... E, e, algo lle daría porque lle fixeran a, a sintonía para pa a vida moderna, digo, non eh? Dun... Mira, non sabía esa historia. Fixaron xa para os últimos capítulos da temporada, sí. Bueno. Sabes, Tomás, Carlos... Sí. Non no, eh, no, no, no, no nos conocía, pero bueno, tro, tro, parece moi interesante o, o asunto ese. Rama, desde Podgalego. Eloy, desde Podgalego. Enoe, desde Galego Podedes escoitar nada original e outros podcasts en galego en podgalego.agora.gal Agora ou agora? Bueno, bueno pechamos o tema Portugal, pero eu, eu hai un que vos pues, teño que recomendar, que, ah, sí, tema, joder, eu... é o que é o que tú dixenche que te suscribiras ou que que puxeras na apuntaras na lista un montón e eh, falache só de, de un, non? Entonces, sí, quitar bueno, a túa no, experiencia entonces. un, un montón, non, pero si sí teño un que eh, eh, que para min eh quedouse, que é o Tecongotas. Ah, eh, o de o de Inglaterra, non? Sí, que non sei se vosotros escoitastes ou, ou tedes, pero vamos a ler a, a, a, digamos, o, a descripción. Podcast sobre ideas e actualidades no Reino Unido. E, e, falaremos das últimas novidades do que está acontecendo neste país. Entrevistaremos a galegos e galegas que estén traballando en cousas interesantes que vaga pena que paga a pena aprender. E, a mi gustaba este podcast que, además de que Digamos, digamos que, que no tratan, son, eh, son dous periodistas, creo que son periodistas, non sei sé si se teñen alguna outra, eh, alguna outra profesión, pero que viven no Reino Unido, e tratan os temas sempre con ese doble punto de vista de, de compararse que eres coa situación en Galicia. ¿no? Pues, por exemplo, un, un que escoite escoitein fainou moito, eh, escoite dous fainou moito que son o das oposicións, ou acceso á función pública, e, eh, e a BBC versus a CRTV. entonces tratan así os temas eh, con, con ese doble punto de vista, ¿no? desde o punto de vista do, do Reino Unido e o punto de vista de, de Galicia. ¿no? Eh, lógicamente, hai temas que son máis eh, Reino Unido e entón, dos temas que son máis, eh, a lo mejor, ou mellor, máis, máis galegos, no por exemplo, cando falando do falaron varias veces do do, do, voto, do voto rogado, ese tipo de cousas, pero a verdad que gustame moito como está tratado, gustame como tratan os temas. <risa> Falando de, de voto rogado, <risa> con lo cual, se si hai un podcast que fala de, de sistemas electorales, <risa> interesan-nos automáticamente, ¿no? Sí, a mí en pues realidad es que sí que es, <risa> creo que son, eh, incluso, non son para todo o mundo, creo, eh, porque teñen varios episodios e poden ser tal, pero, por exemplo a mí sí que me contaron un pouco unha perspectiva histórica Que, que non conocía do tema do voto, do voto rogado, no? máis do, mas do que está pasando hoxendía e, eh, así que enseña e entretiene nese sentido, eh, eses dous que vos dixen o das oposicións <risas> eh, e do, o, da, o da CRTVG, pareceme, episodios moi vos, a verdad e, e tamén, pois, pues, coa xente que traen de entrevista, que creo que en Xerán non son xente famosa, pero pues, por exemplo, o Xerán é unha persoa unha muller que leva traballando 20 anos na BBC Ou, ou unha persoa que leva en non sei, en non sei que City Council de, de Escocia tamén traballando moito tempo é unha persona que traballa no, na CRTVH por exemplo, neses episodios non escoitei moitos, estuven escoitando así de levan, deben levar bastante tempo e, e, e nada, eu a verdade que recomendo bueno, recondendo a todo mundo que nos estéis escoitando e a vosotros dous non sei se todos, pero eh, a verdade sorprenderíame que non atopase non fose desatopar episodios que vos gustasen en eh, episodio Ne. O das oposicións é unha cousa que que teño falado con, con amigos estaxiros e que flipan do sistema de oposicións que hai en España da imposición esa de estar catro anos apartado do, do, do medio laboral do mundo estudiando preparando po os oposicións. parece que normalmente o que se fan pues, é empezar con contratos temporales Para a propia administración, uh -huh. que é unha cousa moito máis moito máis fluida e moi distinta, non? Eh, é o mellor me interesaría saber... no, non, sei, non sei se é o caso Inglaterra tampoco. Interesaría me Bueno, ese capítulo do que que menciona uh -huh. no, pues eu, eu, eu, eu creo que además dos que esco... escoitei varios, ¿no? Algún lógicamente gustaronme, Ao lo mellor escoitei, non sei, seis ou sete. Eh, pero pero a verdad que de momento está creo que está pa quedarse, ainda que xa vos digo, non escoitei, non os escoitei con ese ánimo de, de, de actualidade, ainda que é verdad que tratan temas de relativa actualidade ás veces. Eh, pero pero bueno, salvo que a un lle repela moito os temas británicos, que pode haber de todo, ¿no? Eh, eu diría que diría que pode ser pode ser eh, eh bueno, tamén teñen moitos que veñen os noscoitei de que son moi de de temas políticos, ¿no? de temas políticos do Reino Unido, do Brexit, ou de... Mm, pois, pues, bueno, non sei, veixo, estou vendo aquí un que de nos coitei, no a ruptura do independen, independentismo escocés, e a veces pues, de temas de Irlanda do Norte, por exemplo, con este último da Guerra das Salchichas, que foi o último que eu escoitei. Eh, pero, xa vos digo, eh, a mín este, eh, dos que o vín, e o que máis me gusta de Podgalego e, e, vamos, na lista non vi ningún tampouco que me chamase atención máis que ese, así que, nada, para Pink, un thumbs up para Miguel Rodríguez e, e Duarte Romero Bueno, na lista ven algo que... Me... Ese apunto porque ten boa pinta, verdad? Na lista ven algo que me chamaba a atención, a verdade o, o de Balea Vermella, o de dar unha oportunidade, pelo menos, que son o podcast de, de Javier Balea e Raina Vermella e... Eh, mm. Será divulgación científica. Será divulgación científica, efectivamente, porque ao que se dedica eh, a Raina Vermella, non sei exactamente... Bueno, non o sei. Eh, vi na lista, teño a vinta, xa te contaré. Sí, Raina, Raina Vermella é psicóloga no Sergas e, ademais, dedícase moito a divulgación. Uh -huh. Correcto, sí. E Javier, e Javier Balea traballa ou sí, traballaba pues ese... na, na Radio Galega con un programa de ¿Cómo? ciencia que Javier Balea traballaba na, na, na Radio Galega, ah, no sí. programa sobre ciencias. Sí. Uh -huh. Bueno, pois pues moi ben, eu, ese, pode ser que tamén lle dé eh, unha, unha oportunidade. E eh. a verdade que despois só escoitei un máis, pero non uh, só escoitei un, un episodio, eh, pero pasou unha cousa curiosa, que é o de o bueno, eh, de Castañas no Verán, e escoitei un episodio que entrevistaban a un grupo de Enxenlleiros en Fronteiras, que Nosotros tres aquí xa, xa conocemos, ¿no? pero basicamente é unha organización sin ánimo de lucro que creo que naceu na Escola de Camiños da Coruña, entende? Sí, claro que ¿no? sí. E sí, sí. bueno, dedicanse pues, eso, pues, a, a desenvolvemento eh, desde a Ingeniería Civil, se credes, non? Eh, eh, este... eh, eh, Tiñan un episodio no que falaban da, da AUGA, É ca que eh, pois bueno, pois foi o que me, o que dixen vou darte unha oportunidade a este. Carai, falaban de alguén eh nun podcast con ese, non falarían con Sabela. Como como, perdona. Non falarían con Sabela Pan, ou. Oh? Pois eu eh, non sei se con Sabela Pan porque non me acordo, pero si sí me acordo que fañaron que falaron con un, eh, un rapaz que si sí, coñezo tamén que em eh, que non sei se conocedes, chama Miño e tamén e, das Pontes. Eh tamén estudiou na escola de na escola de Caminos. E, e igual tamén entrevistaron a Xabela Pan, a verdade que se vos digo a verdade, pois, pois non, se vos digo a verdad, pois non eh, non non non recordo, non recordo o nombre pero bueno, estivo ben o episodio en si, sí, aínda que eh, non, eh, non, non teño moito máis para contarvos sobre Eh, outro tema non sé si Eu creo que xa polo tempo que temos O mellor é que xa contemos sí, directamente What's making us o... happy eh, Deixamos outro tema que tínhamos aí a medias Para outra ocasión eh, Queredes empezar algún, algún de vos? Noé, Rama Ora, cando digo que o tema Que me fai feliz eh, O que nos deixamos aí sin <risas> falar eh, Volvemos ali na no, pero Non, pois pues vou decir que o que me fixo feliz esta semana é eh, que volvín as horas a Coruña, que me xuntei cos colegas e eh, eh, que comimos nun sitio que me gustou moito, polas vistas da, da ría e eh, por eh, eh, vamos, eh, pola comida, o ambiente si en xebre e tal, que recomendo ali nas xuvias a tasca toquera. Así que podcast, no no, no, no patrocinado ¿no? no nos están dando nada a cambio sí. perfecto, ya <risa> nosotros teníamos dudas de, de meter una sección de recomendaciones culturais, ¿no? que no sabíamos muy bien si fazelo no, si merecía pena tal, pero <risa> creo que mereceba pena solo porque mi primo recomienda su tasca ¿cómo le dices? ¿qué se llamaba? ¿Que no... Toquera a Toquera sí, a Toquera Muy que segundo os comentarios, pues sí, bueno, le eh... aí moitas, moitas generacións aí o lado aí na xuveira solado doía o tres. Bueno, non sei sé si se como recomendación tamén eh, por por por poñerlle poucos dende as cousas, meu primo tamén comeu galo fei pouco. <risas> comimos debaixo da tua casa, comías de ben. Non sei se vale como recomendación, <risas> pero <risas> Sí, a a, a, crún, a crúnia, tamén. ¿tú? Era foi aí <risas> onde comimos, non? efectivamente, sí. efectivamente. O, o, o stalker que teñamos xa sabrá onde vive o Javier, cando vive na Coruña, mm -hmm. que non é tan a menudo en realidad No, porque hai varios a Coruña. Sí, no, ah, non perfecto. vou decir que o non vou decir que o piso leva desde noviembre sin ocupación, sí. na, má, máis porque... que por os stalkers por, por os ladróns que non poden estar sí. Pero tes te, eh, te un ano, tens un ano rama para para ir, <ríe> para, para ir volver. por Teselo. <risa> <¿Sabe risa> onde te pilla. <risa> Daqui a un ano mellore ese piso xa está así Spoiler <risa> Bueno eh, Noé, tú, eh, tú queres alguna, alguna cosa máis Mencionar eh, últimamente igual, Que escoitaras que... eh, eh, Parecerívos Que ao ser unha Unha selección que facemos todos os capítulos Debería ter algo preparado Pero pillaste desme completamente eh, Completamente Sin preparar eh, non, non sei, estou lendo un libro que me gusta Bé, bastante, pero tampouco barbaridade, así que en realidad non vou recomendar sí, sí. Grande amore eh? <risas> eh, Vamos enchernos Xeno, vamos falar de cousas Alguén moi boa eh, Non sei se escoitache, Eloy, o primo, se no. estou seguro que sí Eu escoitei Eu, eu fixei en proselitismo de grande amor eh, en, en, en Dalla E en Bayona É unha canción, eloi que empeza dicindo o final sempre faigo o mismo E non dice fago o mesmo, dice faigo o mismo E a mí xa me tiña desde aí <risas> Creo que que estaba, estaba xe pucionado a partir do primeiro verso. Entonces a partir de aí, pues, foi foi a mellor. Eh, es que estamos agora emocionados con el, dentro dun ano cando cando emitamos isto, pues o señor xa salerá todos os días en Radio 3 e ntaremos un... descubrindo a Raide, pero o disco novo de gran Amor está moi. Bueno, pois pues esto italiano porque aínda aínda aínda no, no fixen, así que non fixemos que... Pues elitismo todo ben que debíamos, Xavi. Para... Galito Twitter, Gali Twitter proclamou no hino da mariña. a canción. Por Galito Twitter queres decir eh o Cascarelo. cascarelo. ¿no? Bueno, si, sí, pero hai hai retweets, hai retweets, non hay foi retuits. el sol. Pero bueno, eu eu eu máis que desta semana, eu sí que esta vez desta última, desde a última vez que gravamos, estive apuntando cousas, no é, no foto como pasatiempo en que gravamos, por pues, exemplo, eh, vou decir que cousas estova escoitando así un pouco nun A un nivel máis superior, se credes Non só un episodio concreto e Estuve eh, Estuve escoitando eh, Estuve escoitando Death, Sex and Money A raíz de que creo que fixo sete anos E saliu nun episodio Entrevistaron, eh, entrevistaron a Ana Sale En Longform eh, uh -huh. Parezco, parezco é Mencionando Longform <risas> No <risas> gotcha <a ver>. <risas> Eh, escoite, a raíz disto escoitei o, o episodio que lle fixeron ahora a Ela porque bueno, sacou un libro máis a entrevista que eh, que lle fixeran pois non sei, se fai 5 anos ou o que seña cando eh, estuvo no tope no, no, no top das listas de Apple podcast creo, algo así, vamos, como cando, cando tuvo éxito Death, Sex and Money e estuve escoitando Death, Sex and Money capítulos bellos, capítulos novos delle así unha unha unha nova molta Eh, eh, eh, hasta un día que me enfadei ou ca, cadrou a día que un día que me enfadei coa miña familia, enfadeime nada grave ¿no? pero eh, despois puxen o podcast no, cos, no coche e eh, Death, Sex and Money era, que, era o, o que necesitaba porque era que, era que me confirmaba de que as cousas hai que falalas e non quedalas aí a, que a que se enquisten no Eh, eh, nada, estou ben escoitando moitos episodios, eu recomendo moito, non sei se os pero recoméndedolle a todo o mundo, eh, sobre todo se ten a personalidade esa como a min de, de que cree de que cree que é mellor falar as cousas e non deixará aí que se que se que se enquisten, ¿no? E falar, é falar serio das, de, de todo eso eh, eso por unha parte, e eh, non estou escoitando moito, pero si sí Tiña un podcast que tiña pendiente de recomendarvos eh, eh, casi falar alo mellor casi nun episodio en particular que era que Kerning Cultures, que non sois escoitades eh, eh, tiña idea no, de... Non, que non moi boa pinta, pero non escoité nunca hein? Estou igual que no é ah. Estou igual, igual que, que no é eh? Levo un ano aproximadamente sí. <risas> e eu levo escoitando bastante tempo e levo un ano dicindo, a ver se o grabamos dunha vez pero sempre tuvemos outro tema eh, Esta vez traigo aquí porque creo que despois de salir en colaboración en ThruLine 99PI, pois pues, xa eh, está claro que xa o sea, non yo descubro son nadie. Está claro que xa non yo descubro ningun e que xa chego tarde. e eh, eh, eh, nada, termino termino a confirmación. No sé si se, supoño que vistes en Throughline que saíu co Operation Nemesis, non sei sé si se escoitastes o episodio, eh, mm. pero a min é un dos que me gustou, a verdad, enseñoume sobre sobre un pouquiño sobre o genocido armenio. E sí. e tamén sí. o capítulo de 99PI que falaban dos, dos eh, destes barcos a deriva eh, tamén é, é bastante é bastante reciente ¿no? eh, sí, eh, podría mencionar outro bueno que gustóme tamén o de que falaban do, do K-pop en, no, en Oriente Medio e eh, Norte de, de África ¿no? eh, eh, digamos eh, a, a, a influencia cultural de, de Corea Eh, nestas, nestas zonas tamén parece moi interesante así que, así que nada, claramente xa non cabe nun episodio particular porque non lle descubro a ninguén pero eh, eh, confirmo vos que que, que que está ben, que temo a pinta oi daréis facer un hueco uh, eh, a ver si para a próxima polo lo podo recomendar eh. a todas estas non eh, xa sí que estamos fora de tempo fora de tal tam... pero que, que mal rollo da throughline, joder De verdad. A mí me parece un podcast muy bueno, pero eh, recientemente fuimos a, a Galicia, que son pues 11 horas de coche, y eh, costame normalmente decirle a a mi pareja, "Oye, de, déjame poner el podcast básicamente", porque no le interesa tanto. Entonces es una cosa que me deja hacer a mí porque voy conduciendo las 11 horas y bueno, pues sintes realmente culpable. Entón, consta bastante convencela de poñer xe podcast en inglés que, non, que, bueno, ela desconecta máis, non entende, pero desconecta máis. E, e dixen, temos aquí, teño moitos de, de Thrilline, podíamos ir os escuitando, e empezou a mirar e dixo, vale, un sobre o genocidio armenio, outro sobre o genocidio é, é que... uigur de, de China, outro sobre as, mm. a represión da primavera árabe, outro sobre o genocidio palestino, e <ríe> outro sobre a Corte Suprema de Estados Unidos. E dixo, pou, pou tpineiro, Spotify. Non pois, pois outro que recomendéi eh, Death Sex and Money, non sei se é a mellor opción, se se reacciona a esa maneira, sí. no? porque hai hai podcast que non son pa pa encadenar. No, pa, si pues, pues, tal, los... nada sí. máis en, nada máis en tal e despois puñerte un, un de, de humor para limpiar o, o paladar no? <ríe> Sí, sí, é verdad. Hay, hay, hay, non encadenar mas de un de three line eh, si, sí, non, non, non é recomendable, seguramente. Estou facendo memoria a ver se si tiñan algún máis lixeiro e tal, pero pero no, no non, non recordo. Igual é que os lixeiros pois pues, como non é o, o seu forte, no, digamos no, claro. que non que non triunfaron, pero eu creo que non fixeron nada así No, no, no, es que son todos son todos asío más ligero que tuvieron últimamente. Todo no, no mirando una entrevista sobre la fundación de da NPR porque cumplía 50 años se estaban un poco ah, celebrando sí. Sí, sí, o, o sí. cumplado, pero realmente programación especial. Bueno, É sí, eh, eh, programación especial e eh, eh, tiño o seu rollo del conquista racial eh, porque entrevistaban a unha activista sobre os dereitos civiles Eu non lle pido que, que non falen de, de temas sociales ou que non falen da actualidade ou que non acabar deprimidos con ganas de botar o coche para carretera, joder. Sí. Ponlle, noé, ponlle al, a carretera Ponlle Ponlle ambulante Busca algunha sí. das historias que son así bonitas e eh, eh, son en español eh noche así non, non se quedará dormida. Cinco das oindo o, o paisano dos dos mapas de Santiago de Chile. <ríe> Mire, a min o, o que me resulta simpático é eh, Sam Sanders. Eh, como fago bastantes horas seguidas en coche, así que a, ese es, normalmente acumulo varios e escoito mellor tres horas seguidas de de Ilvin a Minit. Eh, o tío Caemiran, me é é máis levadeiro. Non é humor, pero é é sí, un estilo máis. É un, oh, oh. É un bon host, é, é máis é máis lixeiro. É... Si, sí, tamén falan temas serios e tal, pero pero digamos que dálle un toque máis informal. Si. Sí. Bueno, pois pues, cando Así volva que, o a... final, metémosle sí, unha recomendación nos pues, comentarios. Y mm. Tú, é no, eh, eh, rámate, que, que vas a escoitar mañá? ¿Sá, sábelo? Sí, uh, is ving a mini Te, right. teño, teño, teño guardados todas as santísima recomendación Que fixemos de pod galego Para nada, danos votar do sitio eh, Teño una lista de capítulos Que levaba o día De, de, de podcast que levaba o día Ahora mismo teño 561 Sin leer, sin escutar Obviamente Mitá van ir polo Caldeiro, pero pero de Isving a Minute teño ahora mismo nove capítulos de media hora, catro horas e media, levame cinco chegar. Ese es caen mañá. Bueno. bueno, pois eh, xa nos contarás se eh, tú que recoller cable.